جمعی احوال دا دا او شپکم صفت وایرورا هیڅ تباخو خو به پابورا کړیو کنا د تیغ امبره لफार او حداهو د ووم صفت او د ته هدایت کړیو داری نه کیتا بي بچ کمډيرا ولج دره دا قوم کو د کوم سره به دوست نه کوي لاس په قسم به وک او خدای باندې زکپر اسان به خو ده وکړه ورته ویروره مې سمه افغانستان افغانستان افغانستان زمها افغانستان شما ته په نخلصې ته ګير شې د دې اخلاصو ما که څو شون ته په میراث وړي کته مې شې د دې میراثو دا حلف وکړه ته تڅې او دې کسان ته ده په پداباوي سو پا په لوی حریش حليب القوم دې دا په لاس کاروشي چې دوی په تاټه کې خاصموږه در غوښته به دا قومبو چې کوم سره به حیل کړیو چې دې بل کمو بل به بیا مو ته سره د اکه سمات کوي سره دا کار مګ او ادم ما ماته اې تر تکي ولا موجود دي چې دا وادي په ما ته و لکه خوف پدې کې خوف دې کې خوفو دې خوف ته زوالې باندې ښه ګریش چې باندې نه زایل شي دې کې خوف دیکی خوف ته زوالې باندې ښه په قشتري په ضمانه نه شي دا تک یو وزدار دا اندې باندې پوری راځي پرشي الله پاکوي چې تاسو مکه وې چې کو او بیا یې کم دې نو شکه یې وی گی وی هغه بودی او راي تا بې اتساد او دا خبر اخلو توا پکې سره توا بې اتساد دا په مکه موعظه مکه او دا دی کنا او تی د دین مو خرقه خرقه م نه حقا دا دې ته یو وقفه او عقبې صاحب چې نکي راوستي. نو بتې دې دې دارش په وخت سره کنده په بده غريشه. هغه بهوري شل او بیره شل او بیره چې داګنه به تاسو ما ذکر به شو کنه هغه او بیا یې هغه به دا هغه په وقوفي فشار مکیږي دا په وقته ټوکوي. هغه دې په جندل. انا ته کار م کوي. نو دې کنده قسم ګره. دا واه قسم مضبوطه شو کنه شو. او چې په قومي بیا متاد سره ما تکرنو دا دا څنګه ته غړپ. نکازانه نه شي هغه پړی پړی ټوکل مات کوه پاړه پاړه ټوټي ټوټي بتا یو خبر یا چون کې چون کې دازه اښتي یو قوم د دې لاسه ډېر سختاله نککه نوی چې په وړه کې شړلي نه نو ځکه د پښتون په یادونه بیا اوفو او تاسو وو په اوګه احمد الله ازي او داسې دا بیان دی په ان او بیان د محمد تنق جل عامد لوی خبر پکې دا و چې دا تماول فاوکہ بعد الله او عادی اذا ان ته هر کل شتا سوادوکه اولاتن قدله ایمانا حتى ثم ماته دیگی عہد او پیمان هاغه پیمان وادی م ما ماتبه وادی ته ایمان ولې وایي قسم پکیو کنو قسم پکيون زکوته ایمان ولې ایمان وکنه قسم ته وای کړه عادی تو کید ها قسم مضبوطول لاغي او وقد جعلتم الله او ولات اس ګره ولیدی پېکنه عليکم په خپل ځان باندې فدی واده پټین کې کفیله وې کې شاهد ولې قسم دې پکړې دې کنا ان الله يعلم الله پاک ما تفعلوا چتا سو کمس کوي او وعده ماته ونه وتمه تاسو مکه کېږي په ماتولو د کې کلهتي لتي په شان د اگې خزی وی کې راځي تا په انتصاد نه مات کو او خراب دی کو ان مخاطبت چدي په مات او خراب کو غزل ها ا رب کومبا شغدي برې شلي وا ا رب کومبا چې هغه برې شلي وو مې من با دي قوتن فستم مضبوطيان أغينا ان کا سا پارا پارا ټوټي ټوټي ټوټي ټوټي بې کړباګه به او الله کو چی تد تخیزونه خاله کونکم تد تخیزون کی چدا سنیشه ای مانکم پسمون خپل تخلن تای مانکم خپل ولدی او تخلن خپل شان نی تد تخلو چدا سنیشه او دوکا دوکاو پریبو بینکم خپل ما بین کی عداولی ان تکونا ان کانه تامبلی ز قومه متو مقبولې ها لئن تو جدا لئن تو جدا امته چې موتو چېومت اربا څاړیر زیات او اکثر من امه د جماعتنا لکه نهه سره دي دشت جوړکړه ان ما یبلو کوم الله بي الله چې کته نوسته کایو تاسو او امتحان کوي پتا زباني به په دې واسو کله وادی کله او یقینا الله په بیان کی لکم تاسو د یومل قیامت ماکم ته تختلفون چې تاسو ته کی اختلاف کوی او ورش الله او الله اراده کړی بجعلکم امهتوم واحده تن علی طریقۃ الاسلام لیکن الله کوم من یشا او یحی االتوقید تهدیه فر کی من شادا او تاسو نو سوال او اضا د توبې خو د تمرکز هم ما ولا دتخيزو ناسې د تاكيد د تاكيد ولې خله کوي د شما لا اهتمام به شانه ناسې اه حدې تاسو مونږ نشئ ايمانه کومه هغه څه مونږ خپل په خلل پری کی بساده او خدا او مکر او پری پخبین کوم خپل ما بین کې فتزللا کګه مونږ تقبل یې چې دغه ود ماته کې دې چې چې مان دې نه سوال او دې په کوپر مرشي په تا जिल्हा نو قدمون قدم د الله اسلام نه یا دره پیګي باندې شبوت پس تم مضبوط یاداګین پتره کې اسلام او د ذوق او سوء ا تاسو بو بدترین عذاب بما سودتوم پس خدای دې باندې تاسو خلک مونږ نکړې ځل د خدای نه ولې نور به ماتې کڼ به ماتې ها دا خلک مونږ نکړې بشوي عذاب نازي او, لی. آو, آو تشترو اتا شما خلای دې او بیا اذن الله او وعده خدای سمنه قليله چې اتباع خپل خواہش کې او تخله حکم دې پرې ستاده دا دا دا. انما داکي سر آن جیم دته په دنیو په خیرت کې او ثواب دی دا دی هو خیر الیکم كنتم تعلم ما عندکم الا وی هغه چې څنګه سو په نسبت کوم د سامان دنیا نه یانتو دوه د ختمي دی یفنی ان قریبه kada سنه دے دے سواب عند دخل دے دی د ختمي او ما اغه ثواب عند الله اغه نعمت چې په نسخه دی نه باق او دایم دی اولا نزین لدینا اومن با یقنا جزاور کو اگر کسام تصوبرو بے گی جس سباری پخپلوادہ کڑی اجرہم بے احسن امان بے گی پڑیر کولی سواب تا احسن دا سواب سراو لگاو تا عمر سراو لگاو ویلی کدہ عمر سر لگی انو ام بیا بیا بلا خبرہ که گول او کنخا پا دیر کولی آگیس بی بی احسانی سوابی ما پا کولی سواب دا آگی عمل کانوی عملو نو دا عملی حسان دی او, آو سوابو احسان دی او که احسان بی نو بی آبا سوید که جو سابره اجرهم بی احسانی بارک خان پا با کولی آگی عمل چیدوی کم کردی دکې باندې دې څه په معنا څه؟ اسمه تزویل په معنا د نفس پیلي په معنا د حسن چې ګوري. په خپله مې من عمل صالحا جاء عملک فعمل صالحا من ذکرین نه لديكم صالحون او اوه مؤمنون او صالحان د رچدی په دې شین د عمل کې موحد دې کړی دې خدای یو ګني دا نتا ته ته دین کړي چې دا دین عمل <سؤال> د <use>. سي جبر ده نشته والله او چې دا ورکم دتا حياته په یبا زندگی چ کم دي لري قولي چاغه بسی چاغه قناعت په تقسیم د خدای او حلاوت په عبادت دي قل یوسری حياته فيه سبدي دا هیڅ مي نن ژوندۍ وایږی دا په تقسیم باندې راضا او حلاوت په عبادت ته ويا ترې ښا طالبان ته موږ ټولو تبيیدات او مورګی دی وړي تدریم کړی دی مقصد اورا چې کدا ا زقه حلاوت اليمان منرزیه بالله ربن بالاسلام دین محمد النبي حداوت دې کنه مولا لکاري مرکز کې دي اک لري حلاوت فن عبادت کله پیدا شون د ب بیان نزي وړي دا دایمې دا په بیا جنہ ځای لکی کېنا او شپاتې نه كله ولارو كله کوم عبادت کې فن پیدا جو فن چې سړی پستري کې جنا او نو په مشړته کې په فن ورګیو ا جدي یا د ټبټ په دې ټول ترخي په داخښه ده دا د وسې دا حياته پېږی وتا نه چې کله اماندار باندې د دې څه چې د مندار په توګهونه چې خو بلل نه ور دي غریب اذمن ګسر کې نه کړی دا کله په خپلې کې دې ټول روزګورې او خپل من ویه مګل لا په ولا په خپل چې تبات وکړ دا وروسته یې ډېر زمونږ اسپينه کړی او جاکن پوخدیوکا چزارتوی اما پتا قضی اکو دن بسنی دی خوک تر لیدی حدید اپنا بچ سر لگو با عباسو تکی بکا شایرش دی ادوی زاری با خوک نور دا ایس چل سے نگین ادو خضوی اصر کتاگر لیکلی سلوٹ پیند ریکلی او دان زمانگا کمال ندی دا دی کتاب برکات دی دا اید برکات دی اتا کسی کتاب راو رو چو بچر پت چو گوری بیا خوب را بایزا غرازا حیاتی تویی باتا مانا دیجی بیگی ارازا پا قسمت تا خودی خلاوتی لعبادت تانوی بابا مبارک داری کنی بابا مانا دیجی کن دیبا مانزار دیو داخوی رحمدن ونلازیل ناو او او مم بجید داخو دنیا سوا داویا فلاو حییل ناو حیاتا تویی ہوا في الدنیا ونلازیل ناو آج رحمدن تا عجرتی بی بی احسانی تا تفسیر ہو ما کار نه معمول <سؤال> الله وہی پیدا قرات القران چون کی د ان عبادت دی مت تشیطان کر وکي د تشران بیان وختو متاوس په ده بیگ د چلا شوک شنه پیدا قرات القران هر کله چې د لوی قرایفیږي پیګه موږ خپل خبر را او زکه چې د یې سره ما موږ موږ له خپلې تخولات بیا واخې تی باندې کې دا باندې کې په ځان قران اته قران ارکل چسو یزیم لنه قرأت ته قران یزیم لږه لولي یعنی هر ادب وړي څنګه کړه دې اختیاری دې حرف اختیاری مشبوخ وی له اراده دې نفستعيذ بالله نفناوارفانصرہ من الشیطان الرجیم د شیطان پر دوت په په د لعنت وشته ل شوی دی کنه راجیب مرجون ته مرجون نه وشته شوی نک ان علیک اللعنه الایوب بتین باندې وشته دی کنه په ک چې مرشود موسی پتہ اسی وی راجیب چې دی په ټوپه د لعنت دی په ټوپه د لعنت انه شیطان چې لیس له کوم سلطان نشته لري تسلط او غلبا علی ا کسانو باندې چې معنی جوړي ما داربې هم او په خپل ډول پر وړ ديار ی توکل نو او په ساده واسه او سره اندادیہ نو انما سلطانہو ځکه نن هغه پیږي کنه او سلطان او غلبہ ده د الذین کسان دا ی تولم نو دوستی کوي د سره او د سره دوستی جوړه کوي دا او الذین ام مشرکون او هغه کسان چې د الله پاندي مشرکون شریک نګول کړي او غیر و سره ګړي وې زاب د الله اور کله څنګه خلیفہ کوئی بدل کو آیتن یو یات ا د هغه په ځای باندې بل راوړي مکانه آیتن په ځای بل یات یو یات په ځای یو حکم بوزو او بل حکم راوړو دا ظالمانه او باقي دا جمله موترزې د خپل مابین کې قلنا هو عالمو خدای عالم ما اگر حکم باندھی جو نزلو کہ اللہ نازل ہے کہ مکنے دے کر مستنی دی مکنے دے الگ زمانے سے موافق کو راستنی دے مناسب لگا ڈاکٹر نسخہ پتلے کے نہ بدلیں نقالو دی وی دادا اب ازاجواب دی فزاب بدلنا نقالو دی وی کہ انما انت مفتر دیکھی تو کو دانے جوڑون کی ولی طاقت پر یو حکمونه بلدي نن بلدي دا پر دا نه جوړای شي کله خدا حکم یو خدا یي ویل نه دي بل تک سروم لاي عالموږي اکثر دي نه نفيږي مصلحت الناس ته مصلحت الناس معنیږي ویږي پس رضا پمن سو قول کی دیو حکم او پرامشتو د حکم کی یو مر قول بن ناس قول پدی کی ځکه دغه کې بدی دي وی باغې قلتو غاية نزلهو نعم هذا الآن نريجو كريبا فقم ذيباني رده مختر بانه رده لذا مخترنا جواب ويكي انجا جواب عام قولهم جي بل إنما أنت مختر بقى ده قل نزلهو نازم قريبا دعا قرآن يزيين روح القدس آغا من روح منتوحر تخفير دقنانا باعته لذا جي جبريز دروح ويكنا روح وطمولی ویزکا دی پا آنگ شیرات لکی چپا آنگ شیرات القد لکی نکسرنگی چپا روح بانی البدن لکی وحیرو بکا مر رب بکا بیل حق پسیدت پارا ونیو ثبت اللذینا لا بسر لا پنزز لکو لا بسر ونزز لکو ونیدعا صلی پتالکی دیده پارا چسابت چی آنگ کسانچ ایمان رولی دی پ خ په ایمان باندې ثابت شي او هو د نبشرا د مسلمانین او خدای ته د اوبنده ترخه له پوری او زی ورک دی ورکون کړي مسلمانانو ته د خدای د جنت ته ودرضا تلکد نا د دي چې کمد یو سړی دی بيګي ارادي دغه ننصرانی یو سړی او مکه موزه مکی ننصرانی ما کافر شرک میکو ننصرانی کین ننصرانی وته وی علماء وی چې دی بل بلعام دی او بلعامی نم دی او بازوی چی در تنم چی دیکنہ دا صدی دا مقیس دی نمی مقیس دی او خیل. او دا غمشنون نم, نم برقیس دی دا مقیس دی او یاب دلعام او دا, دا رسدی او قین نسرانی قین نسرانی سمان قین منسو جوا جو هار پیجی او وای وای اوش باندې کار چي تاکه شریدي وی نن سلام باندې اورته کلا کنه دا هم به وی دا پرانیځم خدادانه دې دې یادې یو تاسو دې په یانه یا خینه سره کوي تخته وی چې اگر عجمی دا په فارسی به شي هغه تاسو می ورتا او دا په پرانیځم فاربی دا عربی توګه شاور عربی مبین د دا د مقدمه کتاب د بیجدي نور تحقيق په قداګي وګور. عربي مو بین دي. د زکه خدای په خوې چې ولقدنا ادم او تحقيق سره موږ به جن موږ په دې وو چې الله هم د اهل مکه وی چې انما يعلميه مو بشر چې تعلیم ورکې د دې قران عظیم د بشر انسان چې راته مه ما واقع ته او الله کو ویل چې لسانو لذی اغسری لغت اغسری یلفیدونا چې پیمان کې یا غترطا او نسبت د وحی هغه تر تکي لابل ذن او نسبت وحی هغه تکي صدق اجمیدا اجمیدا اجمي چاته اجميان غچاته وي ایتنا اجمیدا ا جمی شریچ تو بتا چې پرځه کې دا الرزا اواها دا قران لسانن عربی مبین دا جبلہ او لغت عربی مبینہ دا چپې جن دا له فساحت او بلاغت ته اچاپ الله پخوش ایند اللذین بشکاکسان چیما نلوی د آیات الله آیاتونه د خدای د هدایت او ملالهدایت ته تعالی پاک نه کی او له او د دې لپاره عذاب درناتي چیما نلوی ان الله به توفیق ته هدایت صبر کی وله توفیق ته هدایت او طالب ته ورکی طالبه دایتا اللہ پاکوی انما یفتری الكذب اللذین یقنان چکم دینو گی کدسان جوڑی بیگ دروغو انما یفتری الكذب یقنان دسان جوڑی دروغ اگر کسان چیمان نرو جایات اللہ اولائکو ہم الكاذبون او بی دروغ جن دی چی انما انت مخترم بی دروغ جن رسول اللہ در احساس من کفرد اللہ دار ما نوشه کم دینو که کافر وی سخته وی اه عمار ابن یاسر یو عمار سر دی یو یاسر دی بلانه دی او بل امور دا فتای سن مورد دی سنو دی سن میا اه اه نوشه مرداد در ایوان شنی کن لا کافر ومجحل وداوسر مزگریخو لبلار ولمرکو اغه ولی مرکه زکه مرکه چا دې مان نه لګانېدل اغه بیا څومره یې چې نه دې د ایمان او برده نه څومو یار د حق ورک او عمر بن ياسر چې د کفر خلکو د عمر بن ياسر یا عمر دې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم د هغه د او د رکونو د بیا خطو سره ایمان اخلي شو دی مینه چی کړې دي رسول الله صلی الله علیه و صحابو غو ترجه په تعلق دي او خو چې ته نو وکنه یو مونږه جوړو مگر بل مريد رحمہ الله کا مطلب کدا سنت رسول الله صلی الله علیه اصلم مؤدبات خوځه چې حبیب الله وغوبرته نو وشو نه هغهخه هغه چې دې کړم سپدې کې عامه دې او دې کې جوړ دې مشما صدق او شر صلیله سینه او څه ته وی کډوباره ده او دې دې دې بیا د کلمه د کو پروا یوタミン شخت کو لږ بیا شروع حضرت دې جو تو وې صدا یا ترا لگا یا مگر شو من کفر بالله سوق چ کا تیر شوخه دې کنا سوق چ من کفر بالله سوق چ کنا کافر شو بالله او را من با دي مان هي پس ایمان نن دې لپاره سخت سزا ده عذاب شديد او لهن بعيد شديد عادي وخت الا من مگر هغه سوک نو استصحاب کړه نو وکړه چې دی مجبور شي په کفر او قلب هو لیکن زړه د متمنن برقرار نن پکره دی کنا دی پیمان سره د پاتره پاتریش او لا لیکن هغه سوک چې کولو یکړه ولو یکړه ملکې په کوبر باندې صدرن سینه یا نه قلب یا کفری چکم دی خفا خوشا لے کو نفعالیهم غضبون وزوی والقعر خدا بندیوی وَلَسْتُ وَسَبْ مِنَ اللَّهِ وَلَكُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ او دیتا فاربا عذاب درناکی او ذالک دا غضبو دا غضبو عذاب چلے بے انہم استر حب الحیات الدنیا چیدوی ترجیور کرده دنیا تا میں حلال آخرہ آخرت بندی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقُومَ ال اولا توبید دے ہدایت کوم کافر دنوی سلو سپتا دے زارمان ورالی ادے پینزم سپت دے ریفی سلو رو ریح ویا جو سپت من اللہ ولہم عذاب عظیم بیم سپت ذالک بی انہم است الحب الحیات الدنیا تریم سپت علال آخرہ وان اللہ علیہنی القوم کافرین سلو رم سپت ولی خیرمان دے ہدایت نراغی کرانا گئت او بيزم اولائک الذین تعکسان دی توبہ الله چ الله مخرب لګول دی او قلوب دبی او په ستر په غمونہ او په ستر دبی پتہ او لایکا او داکسان عمر غافلون اعظم اراده نه ا چکه شه دوی نه اراده کیږي کیندې ځاګه نه غافلا الله جرم یقیني خبره دا چې انن په داخله دي چې دوی په اخرت کې حکومت خاصګون امتي به تعماني دي پرې شک نه بعده ربکا او بیا پرورتګارستا للدیننا دا لپاره دا هغه کسانو حاضرو چې هجرت یې کړې دي من بعد ما بچینو پس تاغینا چې تی اصماء الشیو و په مصايب او دې ۳ اسبالې شي ویو په مکانو عظمات په مضائبو او په تکالیفو ندا کسانہ او سوغورو سمجهہ ته به jihad کړی دی او سوغورو صبرې کړی دی مې ننربک په بارہ ها نشته پر ور دي کار کم کم دی اې جلات جہان سبع دې خبرې دا چې نکي دې خبرې دي واکې دا که پرون په پخونږي په خن کې لري ساده کو او رحيم دي چې انته په ښه سو په پورت نومه تاتي په کم روزبان دي اوس کو ريوما شتا چې شراب شي کول له نفسه ارشخصو کنا دې او کزنانه مسلمان دي او کافر دي پس را ده ات او څوک چې د خلف چې نه چې چا کوي کنه ها ته جادله چې ګپتا جاندلو چی جگل بکی یعنی گرتگو بکی عن نفسی خان دخبل نبسنا او درو د نبسی و تسکتو آن غیر وائی برگرید دا تو جاندلو عن نفسی آن و تسکتو آن غیر او دبل نبس بلکل چپی ببل چاکی با خبر لکے نفسی نفسی چکی وی دا معلوم شو چا دیر سختی دا کلل یوم ایفر من اخیی وون بیتی داخل او دا یوم آنا او توفا تلو نفسی ما عملت او کامل فور کشه ار شخص ما عملت ننفق اقنیک بھی اکبری او هم لا ازلمون او دورا برلا دا مثال چه دی بانیز دا بازی مپسرین و خاص دی جمکو نا آن دی آن دی او بانیز دا جمحور خاص دی چه دا صرف بک مکی معظمی بخلق و برمتالک دی او آنگا دی چه تو چلاس امام مو قال فل <سؤال> لو غرا چې دی پکې مرداله والی دا ورځ موږ ته تاسو دې مار څو ترای وړي ځکه حدیث په دې مسله ډک دي لذا هلته دوری تعریفات ته پرسیو تاسو او دې باندې حدیث ډک دي او کله دا ما به چې دې خبر یا ترې دي چې دا قاضی راغلي دې خبر نو دا یو خاص مصنده باندې وګینه او الله بیانای مثلا قریتا بیګی مثال د یو کړي یی نه احمد کانت عاملتان چې ودا په امن او امان دا دې اله قرشین اله بسم الله د شتای وشه نو صحوب دیو ته عزت کا دغه بحث معززم لری مو ته موتما انتن او سو آرام او سودحال او سودحال والا او پا خب اتمنان کی راضی او یعطیخا او راضی و درس کو حارضت دی رغدا پراخا من کل مکان من الجوان بالاربع دار مکانو دار مکانو دار مکانو جاوانو دار دار اتنا وطمی بیرادی اجيو تا كن راجيت اسيريزت چاخه هرت کي بواهري هي عادت کي چرگات ديتا بي بي سي دي هغه ساري نخر بي شي ا دا بي بي چې دی کنه ان ګرد دی او کاغا سیو دی او کاغه باندې دي دی باندې دین باندې چې دی کنه شو ګور دې د دې را په شان وی چې دین باندې د دې کدو پشا کدو دا هغه کې هم یو تا سنور دې کدو پشا وکړي ماته په سګمې دا د لکنان نه دي دې میته دا پټ نه دي مدہ ٹوائز مڈیرا اب دین راځي فکفرت ندا چي دې کنه سو فکفرت مبيہ قدريو کی بي انعم اللہ اے چيلي زہ پم پر کی په داکي کې پاکستان او پان ربو کې د دې زہ ناردان نور تاسو یو ريال ور کمزون په ورته او ته دې په اخلاص لیکن دکي ن پکا فرت مبيہ دې کی یا امل الله دې کې پنیامتونه ده خدای نو په عذاب حق دا معلومی شي کې پاره باندې څه اوس کې پاره لپا چې جوړي ورکړه ته موږ او هغه چې د دې د پاره په شان د لپا ښه ګرځه ځکه د اضافت مشفعه دې مشفعه ده مکمه دیکھئے لوجین علماء دیکھا نا دیکھئے اذابت مشبہ بیشیدی لوجین علماء دیکھئے یعنی آغا اوہو چھ پس آب والی کیو پس بین والی کی پشاندہ سروزو دیکھتا لوجین علماء وی کھنے ندلتاک لباس الجوحی یعنی آغا لگا چاہا پر اے پلوزوم کتا دویدہ پانا پشاندہ لباس ہوگر دیکھا نا دیکھا نا لازم مؤمن شو اول خوف او غيره بيګر کنه او نه بس عرب وا پایره پردیش وکنه او پایره لار او د مکان نسبو چې کوم په پرو ماشي کوي او لا کج او ازما دې قسمي چې دې تراغلي رسولن رسول عظيم و شان منهم نجید دنسل او دقومنا نفا کلزبوهو نوی دبیل تقضیبیو که آخذ کم العذاب منیو دیل العذاب چطا حدیو خوف دیو خوف دیو او وحوم ظالمون او نفا کولو انا پا کوئی چخورے او حراموے ما اذا اره من مرص قوملا حلالن طيبا حلال با کیزا او شکر او خدونه به چی با باندی اګه کنه او شکر ادا کرے دلته اپا کو نه یمت تو دین کنتم یا تعتون کتصدی الله او غلامی کرے پې کې ان محرمه یا کنه الله حرام کړی دی علیکم المیتہ تا پې کې کنه او تاسو باندې څه او وډما او بنا مشبوعه او بلح موږ او واخد خنجر او ماو دلله او غشیا چې باندې نور تشی او نماز فريشي نه غیر الله بيدنند خداینا باغې باندې په وخت زححکی د اصل حذری زابیده کړې دا حقيکته نه نورو دې چوز نه دي او دا ما سره درې زنه مکه دې لشه ویوا دا په سلورم نو په ملي زطر راځي څوک چې متا دښو عقل د یو د دې شوطا غیر باغین امام اعظم وایو چې دې تلب کوم کې د لذت نه دی آ آ او نه عادن او تجاورس کې انتجاعس کوم کې حد نه دی, دی ا ته فینلا وحید الله مخنت نه ربانه دی او نه تقو اتا سومه وې چې ما شیطان تر سی بو بیږي توبینو لکه ما په کې کړو چې بیانې کوي پېګې کړه چې بیان کوي چې پښتان چې دا کذب داسې موایې چې حاغہ حلال نامقوله ده نه تخو یو ښاډه حلال دي پېګې حادا حلال علی رجال او هم دا حرام علی نسائې پېګې وکړه ته مپر کې تیر شې ته دپترو چې تاسو دسانه توحمت لګوي په الله باندې کذب او کله چې ملذین یفترون بے شک کسان چې دروغ او تہمت ته گئی الله رازحون وی به کامیاب نشي وی به رحم نشي متاعهم قلیل <سؤال> لهم متاعهم قلیل <سؤال> او ولکن فیل <سؤال> اخرت عذاب الیم او علذینا او فای کسان باندې حاجو چی یوبد یان حرمنا منغه حرام کړی ما قصسنا له اګه چې موږ یا ته اته بیان وکړو من قبل لا کله کټول موږ په شین نو په یو الانعام هغه د دې سورت په مکه نه دسبې سورت الانعام مکه ده کله او هغه ولیکن کانو ماما سلام دا کو مغظلوم نه دکړي چې دتحریم کنه قصد سره کوم سبب ته اے دا اے دا تحریم دې کې قباحت له عینې وو که د دب بغي د دب بچنه نه بغي د ولیکن که نو ان پسوم یزمو چې هغه ګناونه کول شم به ان ربکا یا فرودګه استاجدي للذین عملوا لا د دروازه د توبه کولا چې عمله کړی دې د بدې حت رب چې کړی چې دا ټونه یې کوره ګنن یا کفټې به جہالتین پنا پوي انا کوئی سمنا چې دا مولا سره عینات نشته انا کوئی دامله ار په سړي جګوناکې دې نا کوئی ثمتا او دې تو مو بسي په حال ان بعد ذالکا پس ترې عمل د جهالتنا او اصلکو اپاین تک خپل عمل ترسيم نو منره په کومې باندې ها پس دې توبینا من باندې ها پس توبینا لغف الرحیم ابراہیم علیہ السلام مبارک متحہ گئی خدا سے متحہ دا چودہ سے متحہ مادر چوہ سکھ پر اولی دیتا بس واری انہ ابراہیم تحقیق سر ابراہیم علیہ او جماعت یعنی سمانہ واردخان اے بس رازانہ دا سينو مت يني پدته کې کوم صفاتونه ولدا په یو ویجماهات کې پټولو کې راتیش یان مت کې او کوم صفاتې حديده نو دا په یو تو کې په یو واډه کې خپل ویجماهات کې رجم کیږي ليس من الله بمستنكر ان يجمع في لَكْ تَفْدَيْنَا ذا شِرْغَا غلِتِ دِدِي بَارَكِ کَنَا او چھر تور عالم با یوکرہ بندی دا چھکم صفتونو مدر بی جماعت مغن پر شریکن ناظر او بازی ویچی امتاً سمانا یعنی مقتضا و پا دین کیا امت سمانا اونا تو امتا مقتضا مقتضا پا دین کی دابیان اتردنم یو سم پچھو بلوائی قانتا للہ موتي ان دلابا ارخان لست دفعه تابع داري جزئيه جو سوي على له دابا تابع داري بريم شي پتي واي فنيفه اديزو دګ کنه ادي شي کندنه دغه مايرو يو د دين باطل د دين حق تا اصل اورم شي پت من المشركين به نو د مشرکان نسبه چې دي دا زم شي ا شکرلی انعم به دی شکر گزارم د هر دنیا نعمتونو په لو او شکم صفت ای وایرو را ای جتباحو خدای پاک ورا کړیو وای کی کنا دته هم بره ده پاره او حداهو دی و شفت او ته هدایت کړیو داری نه او تم شفت و اتینا هو موږ ورا کړی دته په دنیا کې حسنا چې نبوت دی علم دی مغیرا اور ان کہ فیل اخرت لم نشوالین لمن اعل سوالین الذين لهم الدرجات الاولى ثم اخینا بعدن ملت ابراهیم زماره او فخته تپته الهه وانه چې اندیا چې ملت ابراهیمی داوا کوي او وقایتي په صوت دي کوي چې اے نبی صلی الله علیه او دي دي ماربوي من فميلت <سؤال> ابراهيمي من فميلت نوخ لا با کوئی دی ندي ہوتا هي لما فميلت سما فسل نتا تاني ثم اور حينا ايلاكا بما نتا وحد رولك وحد صلاه اني ده قبل <سؤال> ولي بابا اور ايتي ما انا بقولتك انا ده انا تفسيري اني تفسيري فيش ما ده علماء تشاوي دائري ما كان المشكل انما فوزا سبتو سبتو کا تعظیم او سبب یا کینان پرچو دایله په معنا د فوز دادی شیو تعظیم د سبب نه پرچو شیو ال الذين اختلفوا هغه کسانو چې اختلاف پکې وکړو چې بازه تعظیم مو کوو بازه دادی مو کوو او بازه اونکو ا جاجا اونکو نه دادی نه خې شادو ګان وڅون شو ندم ګل السلام په زمانہ کې او این ربکا نیحکمو عملی پی سلبو کی مین احمی واما قیامتی پیما فا اغم صدود دین کی ربی پاگئی کی اختلاف کو دین رسول اللہ تا خدای رسول خبری کی خدو خلق رابلا الان سبیل ربک اغلان دا خول پر وردگارتا چه سر وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي او قُبْتَقُوْغَ سَرَكَوْا بَعَدَ تَرِكَانْ ای احسن و جَعَلِ رَخُولِدًا باس حکمت ستوئی دیگه او دعوت بالحکمت سمانا او دانا موعزہ سمانا موعزہ حسن سر او مجادلہ باللتی احسن سمانا علمو لکلی دیگه جا حکمت کلام سواب دوئی حکمت کلام سواب دوئی جن زدہ بے گے انسان پر نفس کے مکمل تاثیر دو دینا حکمت کلام سوادو کلام سوادو جاغد مخاطب پر ذلبانی اثر کر اثر کر بے گے او موعظ حسنہ ستوئی تابیر بے گے موعظ حسنہ دیتوئی بے گے جو تابیر پر دا سے بیگی پا نرمو البازو کی پا نرمو البازو بیگی چه آغا چه کم دیکنه بس رازا پا نرمو البازو سرو کی چه آغا دزلت مخاتب قبلی فقولا لہو قول اللینات نرمی خبر نرم دلاشنه چکنه بچه درست درست دیو بس کافر دیو کافر دیو کنا نرمی پا مظلی ا ککا چرنده نو کته تا کافی وی وی شلا د کی کی نا دا پرته دا تاسو ته ما سره کو کی کتاب لیکل د چدیه مسالمانو سره یقین مګا کی ته امره وای چې په پښتو پر ټول سیر کل کل دی کاه تا شرخ د مولا لیکری دا دا چکه بر چکه مخریدا نو زبرتست شرخ دا او ګوره را نی کړی په دې کتاب دا لیکلی لازم موږ د دین کتاب نو په مسمم زبوه دا چې کولی کېږي چې کافر دې کافر دی دا نور په کو پر ولا دا ا نور مو دی دا په خپل نه دیږي په کوم مده او په لیکه کوم څه ته ته نه شي څه باندې به چېږي په ننر او مجادله حسنه ستوي او یا غدار چې دا بيغي بحث کول په اغان فنزو دي چې مخاطب پکې اره ګورځو ته موصت مخاطب قبل توحید پکېني اصله چردهشت هغه چته طرفه ستید نو دا که تاسو خبرې کولی موږ نه نه لیکن دي لیکن دتي اونه غنه په چې درې شو د هغه کله سپلې په جديد یاکه خو د سپلې په پښتو داسې تر فندخ لا ټول ځکه ورته څه ده چې دا ترجمه په کومه کوټه وګووم کا واځا دل په هغه کوټه وګورم سره وکړه التی په هغه ترکا یا حسن چې اجتماع پکې نه موهاتب په اجتماع کې څتران شي ان ربک اتاکي سر پر هو عالمو هغه دې لوی عالم وعالمو او دې او عالم دې په مرتضوی په لا هغه دار چې الله یې وخت وخت په او هغه د احسانتې سید الشہداء دې حمزه سره مبارک هغه چې کړي شي چې کنه او کاټره مستو سره کړي وا ان زلم دې پر کړو هندې په وړ هندې په ګوره پات رسول الله پکره بېګې اדם مسلمان شو. په دا ولی، په دا به هغه زله اغه روشني د دې زړه ته دی. دا بری مسلمانه شي. عقل بلا د عملې شي، نو ولې او دا څنګه چې انې حمزه چې رسول الله کړه هغه د 73 هغه روزي ته لاویره یو کړ تا په شرکانه حالت کې نه است پکه تو مړه او چې و نه درېږي یو قسم چې چې لاویږي دوم لوي ش اچي د اوره ته قدي پروټین هغه راځي کړه زه درڅه پکی جمعه ته کړی هغه په شنه جمعه دي حضرت راوخد کیږي ما او بیا دا هغه په سنت لري کړو چې بیا موږ نه لري کړو ما ځاکی لري کړو دا لري حضرت چلوړي ته کا نړۍ ارځات خبر شو دې بیا یو خوې به دا بیا تر ویتا سره هیته ننوار نو ما په دې خبر کړی دې دابا په خپې قسم یو کړو چې زماده قسمی چې او یو کسانو سربدا کا کو پاسامه وګورئ چې او د سپیدې ګړې اته راځه چې دا چې دا چې څنګه کنه دا حضرت دا خپل سمستا د شانترا لایق یو په یو باندې او کدا ما پکړه نوري دا سایه چې اندري حضرت خپل قسم کې فارور کړه او بیا چې اندري شو او هغه کاپېر مړه ماک. تاکه ماک او که پاله لکه څو. اومشله من کړی. موسله به موږ څو خوشو کنه. اسره مانه ست تغیر. خلق الله. دا یاتونہ مبارک مکمل پدی کی ددری واره وریات و کین اوس ته اوس ملکی کنه یوسری خو یاد شه. اوس اوس نه لګی. یوسری کو دی نو دی والی جایزه او قدم متمع پین. واصلت اليك ولكن انパス توقومون بك وانما كبتون اب اي مسلمانا نو قطا شبهه اختى يدري خطو کے ترجمہ داد بمثل ما مارك ومثل تغي وقبت به روح قبت به جب تاسو در رسول شبی تتذكرت اكلنا في مثل ده اكيد ركبتم به ومثل ده اني تكليف جتا جتا تكليف الرسول عليه برا او ان صبركم كما قال قسمي كتا وصبر كده سلام عليه اتفاق لك خير ده دي بهتر دي شادري صبر کوون غوا صبر صبر صبر کوون صبر وکړي نو دی به نظر یې پرځه علي پیږي دا صبر د دې رساله په کوغه دی د کنه اوبا کې صبر هم دی چې نو چې صبر ہے وی اننا وجدنا مصابر ان عمل عبد انه الله دی ایوبو خدای دی ایوب علیہ السلام یې صبر ورکو او بیا یې ولمطه inna wajadna husabiran a'mal 'abd innahu huwwa musabirun sabrhu min tarafna ay zabart kam yakid wasbir sabr kaba wama sabr ka aw nadi sabr sta illa billah illa bi tawfiqillah ta tawfiq ta khana wa اولا تکو اتمکیه گافی دیکن پا تنگ دلائی که ای اکتفو ای بیکو تنگ دلائی دو پا تنگیه که مطلق تنگینا تنگ دلی تنگ دلی دل تنگی او من ماد آنکی پریبوننا یم گوون جبی کم پریبون اکی او کم بکرو دوکا کئی او داولی اتواما چه صبر کوا ازگا چه اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ بې شکه ان الله په هغه دی چې په دې کې تقوا اول او هغه کسان چې دې او د نیکي مطلب یو ده، ساتر سي دی بسم الله الرحمن الرحيم شوره بني اسرائيل بقيه تن شوره بني اسرائيل مبارك دې ده مقيده ده هجرت نادر شو وهي مئة ويحدة عشرة آيات عوضات يوصل أو يولس آياتنا مباركة بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم موضوذة دي سورة جيبه موضوذة سيريوزيبوري دا, دا موضوغاني وأيوبياك من لغتنا ليوهلا كان داكوشي دا غد درشي د پیغمبر له سلام کوم مسجد امامور کوم امام دا د نور او ماتونو په حواد او نبی له سلام چدي امامو له بیا پیغمبر له دی پیشوا دی ده تول پیغمبران او قرآن یزیم ایمام الکتب اسلام آویا قرآن یزیم چیزی دی دا ایمام دی دی ده کتابنو سابقه سون سابق کتابنی چی تیر شوی دی دی ده تولو ایمام دی دری خبری شوی امتو او امام الامم يا امام الابعاد او كتاب امام الكتب السابقه دا سبحان الذي اسرج یو خبر دا ورچ سبحان اللذی اصرا دا چریکنا دا سبحان چرینو دا کلمان فا آغتی مویل کیهی آغتی مکدا کلمان بیل کیهی دا یو امر عجیبو شی ارکل چلی دل دا یو امر عجیبو دا ناشنا امر دی دلو شی نو دے رب سبحان الله از چې تم په هغه مدينه منوره کعبه مانه ته پوسکوې ځای ته درې ویلې ولې دغه امر ته یاد دی سبحان الله انا دغه موزي تعجب کی سبحان دی په موزي عرب په موزي د تعجب ادا بیا درو واکید موزید تعجب ز دی چی واقع عدم اراجو او د دا اسرا دادا حضور مبارکی او امتیازی معجزاده چې بل ان شاء خدای پاک مې د ورکړي نکړی داسې معجزات دي حضور مبارک پر خاص کی دا یو خصوصي معجزاده یو امتیازی معجزاده چې د مکه نا دا احنا کوئی خیر کنتم پراکوما دا بیا دریجیو اسرا دی و بلمیارای دی اگر فی وائزار نتافو اسرا لپزوره خدا لپر تکری اسرا یوسری اسرا انبابی بان دیجی نو اسرا و یستخبار وی دا کسید یستخبار نو استخبار, استخبار. احیال احیاء العلوم و احیاء جمع الحیذا احیاء و احیاء العلوم طول لنفسر لدین و یال ماتیاءل علوم الدین تمس تمصدر صیغه دجی احیاء علوم الدین یما خلاص علی د کتاب ما کړی دی په نیرونو د دینه چګې کومه دا ټول یې جنه زمانه دی دا چې یو معراج دی بل اسراء دی اسراء چې دی دادا مسجد حرام نا تر بهس بیت المقدس پوری په نثقتی ثابت دی انکار دی کفر به یې اس فرض دی واده صدي ته دین ان کا څو چو کوفر دی دی تکته د اسراوی اسرا منه د شپې تک چې دی دا اسرا دی دا په پراکه دا د مسجد حرام نا تربت المقدس ته دی بس دا یو حرم نا بل حرم تا سريت من ح من ليلا إلى ح من سيت من ح من لي إلى حram من سر البد في داجب من الزلَ سريت من حram من ليلا إلى ح منشعَ ي ح دا دا عاشقانو خبریا کما سر البدرو پی دا جی من الظلمی لکا سرنگی دستوار دا سمیس بومی چی پتور دیارکی رو سر آوانی نو دا چدی کن خیر نو دا اصرانی او میراد چدی نو دا سری دا بیت المقدس نا ترمز بیگی اسمان پوری بیا بلتا او بیا چدی نو صدرت المنتخا پوری تک او د سیدره المنتها نه اخوا لا مکان تر تک ویګي د لا مکان تر تک چې دی کنه راغ بیا هغه د حضرت جبرئیل علیہ السلام پیګي او سیدره المنتها تر دې وتلې دي اخوا په جبرئیل علیہ السلام نشو دي وبيادی چې دین حضرت باکی شدي نو راغ را پاجشته دي را فرچې دین شدي دادا او في صدر المنطحان و في عرش معلان الهدى تغمو دخدمت رب رب رب رب رب كانت مخبرية و رب رب خود جبريل تماما و رب رب جديد و رب رب جديد فبالغ تقول رشين بالغ تنبوي و رب رب جديد و رب رب لبذ مشترق ادري و خبر پکې دې ورته د دې چې خوندونه خبره خیر نشو کولای په تاسو ته زروي خبره پکې کوم چې د بیا راځو باندې او ولودي د شپې تک تر ځینې سمونه برابر باندې ختم دره برابر ختم بشره دې قال حافظ ابن کسی اپ وارد رحم چې د بیت المقدس نه تر لا مکان پوری تک جدي دا په حادثو بیغي په حادثو متواتره صحيحه تواتر درجه ترسیدې دي حافظ ابن کثیر طول کسان چې دا حدیثو د معراج چې دی حدیث المعراج د صحابو نه روایت شوه دي نو هغه شل کسانیت کړی او کومه لا دی نومول حدیثه پکې دي او ذکر ان یعنی طول استیاد جو علماء کردی نو تیر شو کسا نو لحدیث دا دیر آج نقل دیر شو دی صحابور صحابو نو قال حافظ ابن کسیر حدیث الاسراء اجمع علیه المسلمون حدیث تا اسراء چدی پدی اجمع دا مسلمان ردا و آرز عن از زناد کتو والمرخدون احفاد شیوای شبا اره زهن مزناده قطوب المرفدون غیر راس کړي دي دینه سناده قوم زندیکانو او ملحدینو ته راس کړي دي بلجات یی او داسر کې د پیړه حضور مبارک شرکینه دا په دې خدای زاخ شهازان د لداه عزت حضرت ته نشه ځل کې دي همو ایو مرګي ته یوه آتش لابعيه کې ملک او خائن چتاته دي دي دره. دره دا ځکه نه میرا حضرت ته نشي دغه کې دي نو متاله به درکو اصل یو څه کومون دی ونص شرقیت کیونه به خاډ نه او یو واقعي چې ما به چست زه ته حضرت واقعي د چا ډیر لوی کمال دی اسمانونو ته ختې دل دې لوی کمال دی او د دومره کامل شخصیت ته په بدی <متحدث> دمان دی کومه کولی کری خبرو کړو به وپي او ویه هغه کېونه کړځه چې غبره وې ده په دې د پکامال کې دا حاضر ک په کمال کې د سعودي مشتا ایمان نشته خلاص نتیجه حضرت حافظ سردالي کریمي دوره مختص سجای حدیث الاسراء اجما عليه المسلمون حدیث المعراج اجمع عليه المسلمون بار زعل او زنادق او المرحدوم امر شهید خلک دی تحقیقدار چی دکډې را خبره راځي اسراء کلش ویلا اسراء کلش ویلا نو دا چې دی کا پدې کډې رجا ته دی او حافظ فخر یک کوم خبره نقل کړي ده چې دا دا اکثر مو په شروونو قول دی اکثر پدې دی هغه د جذلا په تنظیم کار له بیا ساته د هجرتونه او په تنظیم کار له بیا د نبوت په تنظیم کار له واسه څنګه شورې بیت کداراغری دی چې خدیجه بي بي چې ده پیغمبر په کلامه وایي کی دا په تنظیم کار او دې باندې تحقیق دې چدار جب پمیاش کېږي او درته چې یو د زبرګي میاشتې په ويشتم تاریخ دي از دا درچینو خل اگر چې پد دی چې یو کال د هجرت نامه کې وو م کال د بیا څه سم چا وی دې یو کال د هجرت مته شنو او چاوي دي پرمزان کې دي چاوي په شعبان کې دي چاوي په اوسو په حقیقي قلدار شماردو پيظم کړ د هجرت دا تاسو څنګه بوئ په ست باندې بوئ نو لري خبره پکې لري چاچ پس ان شاء الله چلوه قافله او بیا اسمانونو کې حضرت مبارک ملاقات شوه څنګه چاوي لاسما تعالی دې عليهم السلام مبارک وږي کنا اسمان ته چورغي حديث غره حديث صحيح البخاري او مسلم په ده جسمان طور سي دو جبريل عليه السلام ور و وی چورل کې وی چمم ما حتى احيانه جبريل وي مما کا يا محمد صلی الله علیه وسلم طول دروازو کې دا خبر وکړ قد ارسل ليله قد ارسل انا شوقي جبريل دی تا سره شوق دی محمد رسول الله دی دته یې زنده را دی او ورلږ ورلږ کوو اخو شوق کنا او پیاده علی سلام دی وی بابا دے رحوبه حضرت یې چې ما ته ته وی چې مرحبا وي او ما ته دعا او دا غاړه رسخه حافظ شعبوی بیا حضرت مبارک جد بیم آسمان تورسید مخاری و مشلیم تولو کراگنی پد بیم آسمان کی یحیاء علیہ السلام مبارک گولید اغم دا غدر اکاو گر پد ریم حضرت یوسف علیہ السلام مبارک گولید وقوک و قد اوتیا شطر الحسن خدای نسب حسن دا تورکڑید دا بیان درېدا دا مسلم او ابن کثیر یبي په شان کتابونه وتل پیدا کیدا شي کتابونه دي چې هغه دا